امان سخاوی امان سخاوی امان سخاوی امان سخاوی امان سخاوی امان بس یہ ادمی جو ہے بس تري خو په څنګه چې که شي اдна تا سره چې غرض به حاصل شي دین زیات جایز نه ده دین زیات جایز نه ده شو جوړ له قیما منی رارحم والله وي طالبانو دا ول نهدي هر سو متقدمین اوما ک تابونه ګورې مخر نو ګور د مت ولماو په بارهې محين دي فوقهدي مفین دي رس چې دي صحابدي طبعین دي ا بیادي د دی. بارهې سرې طالبانو خپل د ررج ماف بد ځنیونه کوي که یو کول دا ری غلتی بندره امبيانو به مالکه سوا الله خبر کوم کوي تایب دي دا غلطو بندره سنځي وګوري سنځ کې بغلتی شاید وېلي دا یو خبره یا نور پټول بارکه حسین ځون ان شاء الله الله بر تائی علم د ددیوژن علماء وې دا دیسر تعلق نه هو دا خبر کوم چه خوب که علماء اولیدن نوی دا تعبیر داده که ده سره اهل ده ده دغه ده علماء و مقام بودتا او چې مفتدین الحب و فی الله و البغض و فی الله بانی بکلک عمل کرده اگه بیزان لخبر تک شده یو خبر یاد ساته امام او زنیوی چه ما اولیدن فلانون کز زعبن امام شافیق واو ریدن ماتیویدنننننننننننننننننننننننننننننننننننننن یا ابراهیم دا امام مزنی زالفاز نه کم کوله کې حقای له کې حقای اني کذاب مواله خلګه بلکوه حدیثو ليس بشیئ حدیثو ليس بشیئ دا معنا نه لکه ته محدثین ضرورت په کې چاته کذاب ویلي دی ویل جایز دی جواز ہے نا لیکن احتیاط خبره کوي نو سو تدې حدیث دی نه یې شوی شي هیڅ لکه طالبان شي سره د سړیتوب نو باشنه سو مردا چې ساده سادهسته خرد دا څنګه او یا دا سره کله په فلاری سنه چې فلاری دا شین خر کو دا څه مهذب کنده لیکنه او په هغه کسان وایته دا طالب څه دی یا دا دا پښتل دا قوم ملکي طالبانو بلکې وای حدیثه ليس لکه امام بخاری تاو گوره که نا داغی تقوی تاو گوره اگر دیر کم کذاب او وضع وی دیر کم کذاب او وضع در روات پر بارکی وی نو کوم چې مخام و محالیه لکه تالیبان وی لکه امام بحنیفه جابیر جو کذاب ده نخو کم دیکن هم زیاد خودتی نه دی خویو کس بارا کی واقعی دی دی دنیا کی سلور در اوبجن یوپکی غٹوات خریب پشام در واقعی دی مصداق دی زمانه کی سوک دی سیاسی لیڈران مذہبی غٹ غٹ کن تو اوٹ راکا سڑی دا غغر نیر در تدغکم دا سی اسمان کی بوشت راجیو دی دی دی که بو برا گوزی او تارونه باندې یو بجلې ودل ته بل بلغه ورته ګوره دا شی په بلیګي چغې مو دا د روح ندي د کې صاحب الله اکبر ویلی دي طالبانو کله ویلی دي خو چې کوم ځای مناسب او ووم دغه شی ارزه کړه نه ویل احتیاطن تالیبان. دا یو خبر قید وکه چې تاسو به چلوړو محدثینو کزا ویلی ته خو دې احتیاط نو هغه با خطر ضرورتی ویلی ضرورت, ضرورت نهلاوهی تو جاوز نده کرده و سواهی تالیبانو خبار او چووهی نو ډیر زل... چووهی نو سکتو آنهو و فیه نظر و ترکوهو ددن روایت پری خیده سیوهی تک شو تالیبان نو منگ بین شا اللہ عرصت و قائدو کی ذکر کچه امان بخاری چاپ بارک سکتو و نظر وید آغاں سموقام دي او د نور محدثینو دا دا, دا دا قواعد دغه دا غي توتیو تمیز ان شاء الله یواز نیمه کې با قواعد ټول درته و ان شاء الله خو ان شاء یاد ساتي ها کل کل وای کذب هو فلانن او ما هو فلانن بالکذب ځینې وختونه محدثینو اجازه نه ده جرحه په دوو شیزو باندې کله چې دا جرحه شليږي په یو باندې لکه امام زهبي میزان الاعتدال وغیرہ کې وایي اے ماتو مور تعلم دا شړې څه کوي او لاړه ایه ایه شیخ وزایی که نا او دست ہو بس نو داو تموانا بس خودا غیو جرح بانی داو میشی مشال ویلکه تالیبانو دانا نور دیر دی نو بیعا رو پسی بس خو کافی ده کنن نور رو پسی نورش سمت آر خبر ازاش خلافی مروات کارونه قیدا که یا شه سخت پکی بس نو بیعا خواموی چی در روغم نی یلکه تالیبان پای نکتا شوي. نو چې جرحه په یو شی باندې حاصل شنه ضرورت نشته چې بیا ور پشي لګيای بس یو ودا دا احتیاط وکړه لکه امام ذہبی وایي چې د متاخرین جرحه نه راوړو دی کتاب کې مگر دا راوی په اړه کې چې دا غ راوی فزور او حال داغه واضح هوي بلکل ولی زکه د دې زمانه کې رواسو پرېګره محدثین او مفیدین وباندي خلکو جرح کړي ده چا واني مفید چاته وای نام د دا محدث لقب دی چې فایده ورکیبل ته مونږ مخکې اې بې قونیه او نهبکه هغه اصلاحاتو کې ونی لري دغه اشاره او کې بیا ځان لدنت لیکي او دا مفید د محدثینو سره علاقه نه بلکې فائدې اور کوي کنه نو سره طالبانو ضروری ده بچاو دروي او فرضه ده دا نه بيساي نو حد فاصل پا من دا متقدمینو د دا متاخرینو کی اغسه دین هو رأسو سنة سلاسه مئه ده نمحکی سره تالیبانو متقدمین و دستو سکی متاخرین تیک شو تالیبان دا محدسینو خبرکم دا فقهو نکو ماغا متقدمین نوه یعنی دریسو کالا بس څه د دې سوال دا مه سی او خبر اوکله ټیک شو 탈یوان شابسی خو بیا ګوره 탈یوان جاری او د مؤذن تشکیواله د پارا شرطونه دی یو علم بل تقوا ورع فرزګاری صدق رشتیا ادم تعصب نزان ساتل یو بل پی جاندل اسباب د او د تشکی صرف صحیح یک شرط علم چې واری نه وو کر سکتے عالم تقوا ورع فرزګاری صدق ادمه تعصب ذینہ بزان سادی بل اسباب د جرح او اسباب د تسکیه اني د تعدید تسکیه څه ته وايي صفائی دغه تسکیه او چسوک داسی نه پدي صفات والا لا يقبل منه الجرح ولا تسکیه ولا تسکیه تسکیه ته د همغه وقف کې وسو او وي ګول ها ده نصب وایو ولا تسکیه انشاء الله الله أكبر وله لكالما سبوكي وعي وبدر منو جماعة جماعة تده حكول تا وقتك من سويو ها وعي اغا وعي چه علم نبی در جرح و در تعدیل نو نشي در جرح و تعدیل نہ مطلقاً او نہ تقیداً مقیدہ لکه څنګه ابن حجر وای ابن حجر هم در ان صدر الجرح من غیر عارف باسبابہ لم یعتبر به کچر صادر شی یعنی واقعی شجره دا نه چانه چېغه په انی پسواب د جرح او د تاریخ نو موثور نشي کولای دارن لا کا بلونه شي تشکیه د عارف به اسبابي ها ابن هاجر وای ثقبه التشکيه من عارفن به اسبابيها ها زمير تشکیه دا لا من غيره عارف و يوم بغي الا يقبل الجرح الا من عدل متيقن امام زحبی رحیم اللہی <سؤال> محدث بانی لازم دی چه ادا کئی جرحا نو او سوال دی کئی تپوس دی کئی دا معریفت والاونا یلکتا ما ته وګورم اے وای زکی زما علم کمیشو نو زه به تاسونه سوال کوم کہ حضره شیخ جو انده وی نو ما باغنه نو یو سره چر هو تعلیل کوي نو په خپل ذات ددا شوم نهی قبول کرا علیمی سی ناغه سره دې تبا دل خیال کېشل دې باره کل کوو مینه کو. نو ته پوه شو تقریبا ان شاء یو بزا دام ضروری دی دا مو زکیده دا پاره دام ضروری دی چې عادل عارف 파 صاب د جرح او د تعدیل معتصم نوی اوس د دې فائدہ وګورئ لکه امام داري قطنی امام صرف زعیف وي په حدیث کې تیک شتاله و دا معتبر نه دی او خو په تعصب مذهبي ب ندي بل دیما م ابو حنیفه رحمه الله سه قواله امامت تواتر تر رسیدلې او کله چې تواتور سره یو شی ثابت شي داږي سند الهګه تعلیم او جرهم اوتبر ده قران ته وګورئ مشهور متواتر احادیث ته وګورئ د صحابه او د انبیاء اسمت او حفاظت تو غوري د صحابه او اسمت د انبیاء تواتر سره ثابت دي که نه دي ها د ۱۲ کې اوس سونه اساني در ازي او څوک جرح شي ټول کافر وي چې قران صحیح نه دي منل شي مطيما او حنیفه شو یا نور ائمه تواتر نه فیکر طالبان د ۱۲ کې څوک شوی نه منظور دی ندی یو بل آسانی دی او گو رہے ایدہ تسلیمی جوابی لکتا لی بنا آدھو آسانی دی او مگو رہے ناغ آسانی دو بانیم کلام احاد دی او بیا پکی روا تو بانی کلام ہم دے صحابی تو ندی دو اصول انہم خلافت ایش و تالیبانو در دو سولو نخلی دا ما تا جیس تا اشاری او کلی لکه تالیبانو دا یو یو لفظ بیا کتابونو کې چو گو ری تا استبردیل لوی فائده ورکیتی سو نمخ کرده پا نکتا پوششوئی او ایمان داری کتنی وی چه دا صرف دا حمات سره ملقات شوئی دی بلچا سر ندی نو دام سیین دا زکا محمد باخیر رحم الله امام عامش او محدثین وی څلور سوک لوی تابعین نو روایت یې شې دما ته طالبان چې دا یو کس نو روایت کوي او چې څو ثابتې یو روایت خوب یې کړی دی حدیث مروي چار سو شو چار هزار دیا لیکن تعلیمان چار نه چار هزار چار سو چار مشکات نغد کتاب شو که نه چار سو نه دی چار هزار ایمان سبقه تلسانی ہو شو تک شو تعلیمان اوداد اغز زمانی مناسبت سره چه اثانی دو که اختصار امام او بحنیفه اثانی دو کسی دو او سنایه دی سشیر تالیبانو وحدان او سنایه وحدان دیر تا ہوئی امام سیبو او دنبی رسان منس کسی دی او سنایه دو واسطی سکشو تالیبانو او بیا چه اسانید زیاد شي نو یو مسلہ بل حل شو اے چا ته لسلا کا حدیث زیاد سونه امام احمد بن حنبل پره خلک وې امام بخاری تر 3 لک یا کوم به شياده شي نور ته محدثین ته 18 اشاره کوم یاد حالن کی امام حاکم رحم الله علوم الحدیث کی او نور محدثین وی شیده نبی علیه سلام نتول روایتون مطون مطن خوبیجن الفاظ حدیث صحیح او زوائی فر دس هزار خود ترشیگی اندازتن دس هزار تا اندازتن اما پر خبر پوشت تالیوان نودادون کسرت پیتی بار ده سانی دو سرده ایه استاذ نہ لث کسان او نہ خلقله اوس کته د لس احادیثه سلو نقل په نو دا کته داسه شو نو دا کثرت چې دونه لاکھ کری دونه لاکھ پدی دی بار سره شو نو سیما وهنفر رحم الله 4000 حدیث یو یو صوی کنا نو کته و داسوی بل کوده دی او امام ابهنیفه کته سی عائشہ ټول بالواسطه دا شاګردان دی نو چې شاګردانی کويږي په دې چې نو استاد باندې کويږي لکه طالبان او څنګه اعتراض دबाजी مت ختم شو چې امام ابو حنیفه ولس احادیث یزن او دریا سلور د ناینې یا سلو نو کنه ناینې حدیث یات نو سجورم ده دا خو تسلیمی خبره ده موږ یې غلط دکنه ری ها چې څلور زره اکوال تعبین وي یو حدیث و و و ده نشادار او غیره نو یوازې هماتونه دي نور سره ملاقاتونه شي نو دا تعصب باندې بناږي کومونه کی شي میوي نو خلاصہ کې استاشه علاقه کې بیرشتل او چې اورکوټه تمام روز بلد دا غرګی وشتل ورته هیڅ وی او چې میوانو کی کرونی څوک ونی نیما ابو حنیفه علمي مقام او خلق جرح کړی ده دا چا نچاتی دشمنان ډېری نکو شې چی دار نر دی او چې دوستانه ډېری نو توې چې ده porey porey په پېژنې پښتو کې نور د تپ تر شیل نکوه او اکبر وګوره تقریبا हेमाه باندې فا باندې خلک وې دبق دا قیاس و رای والدی یا عملی پا حدیث و نکو دو دا ایوزانلہ مسئلہ دا انشاءاللہ را بشی ابو بکر ابنو ابی شیبہ مصنف کی مصنفت ابو بکر کی او باب تڑلے پا رد دا امام ابو حنیفہ باب الرد علا ابی حنیفہ علماء وی چه دا اگوی اخلاص دی اگوی سند زی کرکڑه دی اگو را یا دا اخپل منس که دا اگوی منافرتو نو چه کلد محدشین اخپل منس که سخبگانی نو دا اگوی جرح محتبر ندار حلن که امام ابو حنیفخ و مراسیل ام عبدالوهاب شیرانی شاخ المسلک ری لوی بزرگ هغه وی چې خلک امام ابو حنیفه باندې الزام لګی شدې د حدیثو نپیا سپېټلیوان مقدم کئ ودا الزام په شوافی او د زکه امام ابو حنیفه زعیف حدیثو په قیاس مقدم کئ قی. صحیح اوپرګه دا ولې قیاس د بندر رايده او د ضعیف حدیث د دې د وجنه ضعیف حدیثم د قیاس نسري ويدايه الزام پښواکیو د هغه ضعیف حدیث باندې قیاس مقدم کوي امام ابو انیفه ضعیف حدیث په ضعیف حدیث نه مقدم او امام ابو بکر بن ابي شیبر رحم الله جواب علماء کړي مختلف خطيب ام امام ابو حنيفه باندې جرحه کړي خدا تعصب باندې بناړه يا اسانید د خطيب ثابت ندي لکه څنګه او خیلی ضعفای کبیر کې په ایمان سه باندې جرحه سر داغین آغا آسانی ثابت ندی محمق که علمات وی آسانی دیو بوله الدین خطیف پا ایمان سی ایمان محمد امن و حنبل او داغ پا بعضی تلامیزا ام کلام کردی نو تاسوب بانی بینا دی شاکی المسلک دشواکی و دهنابلوی پورا تسر پیر شوه دیکن شاو سی او تدی رد د خطیب کړه دي صاحب سن بابا ابن جوزی مصیر ابن جوزی ال انتصار ل ایمان ائمهل انصار سواسر جواب یې کړه سړی هر انتصار ل ایمان ائمهل انصار ایمه طول امصار للامام للامام ائمه طول امصار دا کتاب نوم دغره للامام ائمه طول دې خطيب د کتابدار لタニبل خطيب کوسريم رات کړي او کوسري په خپل کمزوري ناراضه ما خو په دې کې ذکر نه کړو لタニبل خطيب نورم دا زمون توکيو ته مه ختم شم ان شاء الله ايند درسي فوائد د محدثين امام بخاري او یې نظر